Ні. Мама згодом розповіла, що всього тижню зодва на тенькою гойдався підвісний місток. Після того, як весняна повінь знесла постійний на опорах. Та пережитий страх через багато-багато років змушував Софію прокидатися вночі коли нічне страхіття відкривало їй безодньо під ногами. Згадуючи власні дитячі переживання, Софія пробувала поставити себе на місце дитини. Як страшно маляті жити у незнайомому ворожому світі, де й дорослому незатишно. Адже річка, яка дорослому по дитині здається безодною. Кущі голубики дорослому до пояса, для дитини лісові хащі, а крихітний бурундук майже тигр, але навпаки посмугований. Коли Софія на перший поклик Павлося кидалася його заспокоювати, Мати зауважувала, хай поплаче, нічого з ним не станеться, діти з тим ростуть. Софія знала собі своє. Якщо дитина плаче від голоду, це не плач, погодуєш і менеться. Якщо мокра, зміни пелюшки і все гаразд. Якщо ж дитя кличе маму в єдинодоступний немовляті спосіб, бо злякалося. Хапай його на руки, горни до серця, гойдай, колиши, примовляй, люляй. Хай не переживає воно ні хвилини отого чорного дитячого страху, що не забувається потім ніколи. Мамо, а коли ж його колесати, як не тепер? Такого маленького, безпорадного. Вуса виростуть, на ручки не проситиметься. Дивись сама, доню. Я тобі добра бажаю. Привчиш, до рук. Павлик до рук так і привчився і не розрізняв своїх і чужих. Ріс усіхньою гуртожицькою дитиною. Дівчатка мала його заживу ляльку і радо бавилася маленьким павлусиком, аби лише мама дозволила. Особливе право на прогулянки з малим отримали дівчата з вокального ансамблю. Софія Андріївна, він наполовину наш, це ми його вам виспівали. І направду. Хлопчик народився до стоту таким, як пророкували своїми співаночками студентки. І дуже любив, коли його розважали співом. До своїх музичних вихованок Софія ставилася особливо і не мала заперечень, коли вони запросили її відзначити останній день навчання у лісі, біля вогнища на Галявині. Тільки ж гітару не забудьте, Софія Андріївна. Спакувавши все необхідне до дитячого возика, Софія, Максим і дівчатка рушили до лісу. Ліс межував із новим масивом, тому дістатися до узлісця було справою трьох хвилин. Знайти вигідну галявину і розкласти вогнище теж не справило клопоту таким досвідченим туристам. Невдовзі смачно запахло печеною картоплею. Чи на запах картоплі... Чи носом чуючи дівчат, де не взялися хлопці? Оті найдобірніші зі спецгрупи, поводилися навдивовижу спокійно.